Biografii, Memorii, Edecarii de pe Volga, Repin, scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nou. Din sufleturile bătrâne, ce faci? Dormi? Cum să dorm, fedean? Nu vezi ce fac? Când, gândesc și contemplu. Gândești? Bravo! Eu credeam că doar stai. Dragul meu, Feodor Alexandroviș Vasiliev, după cum vezi, și asta e adevărat. Stau. Stau și contemplu această schițe pe care tot o pigulez de când am fost cu Savițchi pe neba. Mm. Nu iese, nu iese! Nu iese. Să văd. A, e de carii. Da. Strașnic. I ai, pus la ambiție. Păi da, ia uite, așa zic și eu, asta e viața adevărată. Nu crezi? Ba da. deși e doar o schiță, o acuarelă, dar încă o dată, ai grijă, te joci cu focul. Acum, ce nu-ți place? Dacă îmi place? Și da și nu. Nu prea știu bine cum să spun de ce. Ideea da, bineînțeles, e cât se poate de îndrăzneață, periculoasă chiar. Realizarea însă mă mulțumește. Cum să-mi placă? Ai vrut să picteze de car, nu? Oameni care trudesc din greu, trag la et. O mână de orobsiți în hămasca vitele, legați cu hamuri. Trag un șlep. Da, un șlep. Nu o bărcuță oarecare. Dita mai hardughia. O trag în sus, contra curentului, nu la vale pe firul apei. Deci muncă de ocnaș. Căci n e grea și încărcată, iar treaba trebuie făcută, nu? Deci trag, nu se joacă. Și cine se joacă? De ce-mi vorbești așa? Fiindcă bătrânei presupun că vrei să faci o operă mare, pe măsura subiectului. Și poți să o faci, merită să o faci, dar nu așa. cum? Cred că nu vrei să dai o atmosferă de vilegeatură tabloului tău, nu? nu. E, atunci la dracu cu duducuțele astea frumușele și parfumate. Și cavalerii lor spilcuiți după ele, trimite și pe ei la toți dace. <laughs> Fede, ești nebun, tu tabloul. E contrastul. Lujerii de crin într-un lan de urzici. Perfect. Dar nu uita, scumpule, edecarii sunt crinii. Sau cel puțin ei ar trebui să fie. Dacă vrei să faci din tabloul tău o operă genială. care sunt una, fetele și băieții. Altă. Atunci nu se poate așa. Ai două teme. Chermeza bogaților de o parte, de alta a tuciurii edecarii. Privește. Fiodor Alexandrovici, ajunge. Nu mai suport. Dintr-atâta, o lovitură de te a pus la pământ. Privește-ți opera. Hai, damaci, ăștia parcă ne-ar spune, ia priviți-ne, oameni buni, ce am ce slut suntem. Nu merge. Nu-ți place? Nu. De o mie de ori nu. E practic luit. Tabloul trebuie să fie mai vast în concepție, mai. Mai simplu și mai, mai independent. Dacă ești edecari, edecari să fie. Fără duducuțe, fără panseluțe, fără panglicuțe, doar ei, edecarii. Să-i privești și să te cutremuri. Fedea, dragule, vin o să te sărut. La toate astea mă gândeam și eu când ai intrat. Simțeam eu că ceva ceva nu e în regulă. Și tu ai venit și ai pus degetul pe rană. Dar vezi tu, scumpul meu prieten, pentru asta îmi trebuie edecari. Cred că cei de pe Nevea nu sunt suficienți. Vreau tipuri adevărate, oameni, viață. Atunci, sufletelule, ascultă sfatul bătrânului tău, fedea. Ascult. Strângeți ți bocceluța și haide împreună într-o călătorie pe Volga, până sus, la Sirea Evo, sătulețul de la întorsura sa mare. Strașnic sfat, n-am ce zice, dar cum să ajung acolo? Cu ce bani? Îmi vor trebui cel puțin 200 de ruble. Apoi ai uitat de base, frate meu. Nu-l pot lăsa singur în Petersburg. N-am uitat nimic. Când plecăm într-un loc atât de îndepărtat, e bine să fim cât mai mulți. Plecăm? Ce credeai? Te las singur atât drum? Eu fac rost de bani și pentru tine. Tu doar atât. Du-te la Iseev. Știu că te simpatizează și poziția sa în Consiliul Academiei îi permite să ne facă rost de o călătorie gratuită pe Volga. Gratuită? Da. Să fie așa, un fel de misiune oficială. Ne va da greutate. Dar o clipă. Era să uit. Ne-ar trebui un om. Pe cine să luăm? Ce zici de Evgeni Makarov? Makarov? A, Makarov! Perfect! Cu manșetele lui albe și cu întreaga lui ținută elegantă va da grupului un aer distins. Mm. Anunță-l de plecare. Da. Și acum te las. Mă obsedează un copac dintr-o poiană deosebit de frumoasă. No, iar peisaje, fedea. Bine, fugi dar în poienița ta minunată și pictează pomul. Iar tu, la carii tăi, iubitule. Cine știe peste ani criticul Stasov va vorbi și despre opera noastră. Mm. Adieu monger Domnii mei! Nu, nu se poate. Nu putem întârzia peste orar domnule aici, Pilosi. E doar o mică oprire. E, domnule domnule capitan, capitan, câteva minute încă vă rugăm. Nu-i așa, Bazea? Doar cinci minute, domnule capitan. De... Știți, ei ca și macarul sunt pictori? Ce dacă sunt pictori în miez de noapte, ce pot picta luna? ai? Mare minune dacă n-au zăbovit un colț de stâncă cu blocnotesurile pe genunchi și creioanele în mâini, să prindă cine știe ce lumini, ce contururi. Mă credeți prost, domnule mei, la ora asta. Se nu pariați, domnule capitan, chiar așa s-a și întâmplat, cum spune Kilovici Macarov. Da, nu am putut opri să nu fac o schiță a satului ascuns în malurile Nu Noaptea, domnilor. Se vedea totul cam în Da, casele, pom, portul, chiar și dumneavoastră aici sus, Stim, la atacurile cu băieții. Nu, nu, nu, nu, nu la taclale, stă, Mi se pare prea mult! Atenție la mine, echipaj! Despaceti palma! Lecarea! Dumneavoastră mai vreme dacă tot vrei să admirați frumusețile naturii. Eh. Ați văzut unde tu ce nebunie a voastră? Macar, hey. Evgenii, din sufletul de pe onoarea mea, nu fi supărat pe noi, pe mine. Eu l-am reținut pe Iluha, n-am rezistat tentației. Era o perspectivă minunată, de basm. Trebuia să fac o schiță. Bine că a făcut-o el, cum lucrează Ilia de repede și mâine eram tot aici. Bravo, o frățioare <laughs> și eu care credeam când vei lua apartamentul. ce-i e drept? E drept cât, uh, ia că Ia aș spune că ai lucrat până azi. Dacă așa avea pe nerul da. Dar voi lucra. Ați văzut astăzi și malurile. Defilează fără sfârșit, monotone, până la de sub ochii noștri. Așa începe și Camarinscaia de Glinca. Manurile Volgăi, imense întindere de proporții specifice peisajului nostru, Ilustrează anume detaliile orchestrale. Așa, nu? Nu vorbi baza. Cântă. Continuă. fi Orfeul nostru. Imaginația noastră va adăuga flautului tău restul orchestrei. Apoi, după liniile infinite, de lene și de triste ale preludului, te izbește deodată o ieșitură de mal înaintează îndrăznețe în apă, acoperită de o vegetație chircită, spărgând captivitatea monotoniei printr-un salt avântat, pentru ca după aceea să simți iarăși o apăsare fără sfârșit. Și apoi e de cari. Îi văd cum se străluie de-a ma oameni și dobitoase, Bărbați și femei, trăgând cu puterile unite, Aceleași parâme, neînchipuit de lungi. Profilați acolo sus, pe maluri înalte și răpoase, Acetrund tristețea întregului peisaj. Așa, Iliuha, așa meștere, așa trebuie să fie pânzata. O voi face, vedea, o voi face. De trei zile nu m-am atins de penel de vopsele. Ați văzut cu toții. Caut... Caut, privesc, încet, încet mă să, să prind esențialul, în inimă mai întâi, și în minte. Atunci când va prinde conturul acolo, în inimă și în minte, voi căuta oamenii, tipurile cât mai fantastici, cât mai reali. Iar eu îi voi duce lui Iseev. Poate și lui Stasov. A, Iseev, marele tău protector, a tot puternicul secretar al Academiei Imperiale de Arte Plastice, iar Stasov... Oh, a fost foarte frumos. Daci, măcar, nu strica vraja. Să mergem în cabinele noastre. Despre Iseev și Stasov putem vorbi oricând și oriunde. Eu vă mai spun, domnișoară Vela? Iliuha al nostru se îndrăgostisă. Da, Nu-i da. frumos să de da. Dar vă jur, e purul adevăr, Nicolae Cramsconi, adevărul curat. Suflețelul nostru se îndrăgostise lulea de unul dintre edeca. Exact. Dragoste mare! alergate pe mal lângă ei în timp ce vieții oameni trăgeau la edec și-i cu țigări și cu întrebări. Dar să s-ar putea numi un fel de documentare, de prieten. Și ei, fedea, cum îl priveau, ce ziceau? Ai spune-mi aș vrea să-i văzuște ce a ochii mei. Ei, veroșa da. ei... Dacă mentorul Vasilevici Stasov zice că era în documentare, da. apoi așa or fi crezut și ei. Ea, ești nesuferit dragul. Să nu mai vorbești de da? Da, așa voi face. O jur pe zeii cei nemonitori. Mai, mai bine i lua, lua fata și ai dansa-o puțin. Repine se pare că Asta chiar așa că e o idee că o Gata, la ordin. Dar să vă spun una bună cu sufletelul nostru și cu cel care-i mânca gândurile. Dacă, dacă nu se poate într -alt... Îl chema Canin. O clipă, Vera. Bine. Pe edecar. Da. Dar era un tip. Toate romanele și poveștile lumii erau un fleac pe lângă el. Și ce frumos își înfășase capul cu o cârpă și ce zuluf avea la ceafă. Dar ce să spun despre culoarea feței? Un oriental. Cea un capul în drog. Uite-l Să Vera. ați vă explica imediat cauza ei. Multă stimă, domnule Cramsco numai puțin Al. admiratorul scrisului noastră, domnule Stasov. E o fericire pentru mine să vă citesc articolul. Nu Bine depinde rău, decât nu. de tine, Ilia Ifinoviș, să ajungi obiectul lor. Dacă e care, sunt, așa cum mi descrie Fedea Vasilie, va trebui să viu cât de curând în atelierul să-ți lucrările. Pe Canin... Uh... Da, Canin e personajul central. Avea într-adevăr ceva din alte vremi. Bluza lui, cămașa lui fusese cândva înflorată. Dar parcă se mai putea desluși ceva. Era acum ca o bucată de sureroșietică. sură iar ochii. Ochii, o privire adâncă, îi de sub sprâncinele arcuite și fruntea înaltă, inteligentă. Sigur, nu era un atânc. Nu purta brâu peste că iar noi, dragi, curgeau zdrențe peste picioarele de sculție negre. Un, un timp interesant. Continuă, continuă. Vera, iubito, acum că ți-a venit sufletelul, i te ce lui. <laughs> o mulțumesc. Dar crezi că o să vrea urciosul? Și tu de ce faci. Eu voi continua să le vorbesc despre canini. Da, bine, spune din începe să devină pasionant acest cani. Vedea, păi alergat pe lângă ei și aștepta cu figurare să fie chemat, să-i ceară ceva. Iar ei, ca în cântecul nostru, Dubinușca, trăgeau, nu glumă. Cum să nu am? Am. Uitați cine mai fumează să spună. Și eu rog, vă, băierule. Da, și mie poftim, da. Poftim. Am pentru toți. Să vreți. Da, ea spune. Aș putea să-i fac un portretul dumnealui? Por portretul? Cui? <gri> Cui? Lui? Da. U -u -u -u. Auzi, mă, Cani, îmi zice că să te scrii la portret. A ce <gri> să mă scrie, mă? <gri> Care sunt scris la plasă. Eu nu-ți bag habon din aia, Nu, nu, să știi că nu pe degeaba. Se poate? Nu pe gratis, înțelegi, plătesc. Auz măcar nimic, zice. Că plătești, da, mă? Și, si, ca zici, că dai pe canin, domnule. Păi, uite, dacă stău un ceas și jumătate ori două, capătă 20 de copii. v să zic că de o jumătate? Eu zic bine. Și dacă? Poate numai la vremea prânzului. Primește! O să-ți că clicatura. Dar să ținite de capul Caricatura poate, nu clicatura. Dar nu despre așa ceva e vorba Da, nu are și nouă Tot timpul stă cu ochii pe Am văzut eu și scri la catastif Dacă zic eu că-i face clicatura răspopitului Care răs popit? cum? Ce? Nu știu? Știu un moment dragat că a fost popă Canin e popă, popit, blagorodnicia voastră N-ai fost popă, Canin? Păi, sigur Am fost, de mult și cu asta Atunci, înțeleg ei, după poți ce îl scoasele din altar... Nu te-am mai trebăluim vreo 10 ani și mai bine prin biserică. Mai cu nu mai cu maestrul încântăreților? Da, de mult, Zoto, soldatule, de mult. Pe vremea când nu erai rezervis ca acum. Păi zice-se că din pricina pipei l-a scos din soldăție. Ia, spune, Zoto, tot așa ține pipă în gură ca astăzi? Nu mai știu eu, parcă el mai știe cine nu popesc. Morți să te văd, soldatule. De tropare să nu duci cu Grinjel. Că ți le fac eu cum scrie la sfânta, scrimi. Da, da. Ești o dansatoare minunată, Vera! Mulțumesc! Vedea, n-ai terminat cu poveștile. Parcă poți povesti în câteva clipe întâmplările unei vacanțe. Grozave, nu? Poate mai târziu, peste un an, doi, voi merge și eu pe Volga în sus până la Samara. Nu, Așa e Ifimovici. Imediat după căsătorie te duc acolo, Vera. Trebuie să cunoști locurile, oamenii. Și tabloul tău, Repin? Pe care din ele? E? Ce pentru concurs? Iov și prietenul lui sau Edekarii? Ivan Nicolaevici. Edekarii sunt doar schițați, biet carton acolo. Am în schimb alte schițe și alte tablouri. N-am stat chiar cu mâinile în set. Da, suntem siguri, suntem siguri de asta. Adună tot, pregătește cu temeinicii și poate cât de curând voi veni să-ți vizitezi atelierul. Dumneavoastră? Marele, Uriașul Stasov, criticul de genul al picturii ruse. De ce nu, repede? Când îi voi spune mâine lui Piotr Fiodorovici, promisiunea dumneavoastră... Ah, te duci la Iseev mâine? Neapărat. Trebuie să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat. Să-i spun în ce fază am ajuns cu Iov. Sunt sigură că vei obține medalia de aur, dragul meu. Dacă mai faci încă un tur cu el, sunt sigur că totul va decurge cum vrei tu, Vera. <laughs> Cine zice că nu vreau să scumpă vera? Din toată inima. Muzica! <laughs> Ah, repin, ai picat tocmai la timp În ultimele 24 de ore nu știu dacă am stat trei pe acasă Aici amfiteatru mi-am făcut veacul Aici mi-a trecut timpul Nici somn, nici masă, nimic Muncă Sper că marele duce Vladimir Alexandrovici Nu s-a răzgândit Vicepreședintele Academiei de Arte își ține întotdeauna cuvântul Dumneata ce ai făcut? Ai adus toate schițele și desenele lucrate pe Volga? Da, pe cele mai multe am inclus chiar și unele mai vechi, pe care le-am socotit, cât de cât demne de a fi privite de un ochi critic. Nu-ți pierde încrederea. Lucrează îndrăgit, serios. Și când talentul pe care îl întrebăd în dumneata se va maturiza, vor veni și adevărate împliniri, elogiile. Eu unul am mari speranțe în reușita dumneavoastră de repin. Cred că Stasov te va susține. Ați fost întotdeauna bun cu mine, Piotr Fedorovici. Lasă lasă asta. Să văd expoziția. Da, poftim, uitați-vă aici. Da. Da, ai lucrat bine. Și-a aranjat cu mult gust și multă pricepere lucrările. Ai făcut bine că le-ai înșirat pe jos. Se văd mai bine, iar marele duce, e, le da. poate privi mai atent. M-am străduit, Piotr Federovici, m-am străduit. Esențialul în cazul de față este însă opera, pictura. Dar, atenție, da. dumneata rămâi aici. Dacă va socoti de cuvinte te va chema. Da, da, da, da Tânărul nostru are talent Câteva pânze sunt deosebit de atractive Dar unde e pictorul? Imediat Nu mi-l prezinti, Piotr Repin, da, da Pofteste, tinere domn, poftește, nu te sfii. <laughs> nu trebuie să roșești pentru asta Cine dovedește atâta curaj în artă Nu trebuie să și-l pierdă în viață Și apoi, cred că ne-am mai cunoscut Înălțimea voastră și mai amintește de mine? E cum nu? Să <laughs> mă crezi un ramolit. Te-am zărit de câteva ori în atelierul de lucru al Academiei și ți-am reținut chipul. Ți-am cercetat atunci cu interes și desenele. Sunteți prea bun înălțime. Mult prea bun. Îmi plac, în general, schițele. Sunt mai spontane, deci mai sincere. Unde este luptătură mai mare, e și sentiment mai puțin. Nu crezi, victore? Chiar și dumneata repiniști. Mai autentic când faci totul dintr-o singură trăsătură de penel. Uite, aici, de exemplu, aici ai găsit cu adevărat tonul cel mai potrivit. Acesta înălțime? Exact. Îmi place gloata asta care trage șlecul. Vă plac edecarii? Da, da, edecarii, pictore, dacă așa ai numit tabloul. Vrei să-l lucrezi pentru mine? Dar eu, eu înălțimea ta, eu credeam că tabloul Furtuna pe Volga... Mă pregătisem îndeoseb pentru el. E de care e doar schițat. Dar din dincoace, uitați, priviți, e pânza întreagă. La ea aș fi dorit să lucrez pentru înălțimea voastră. Bine, bine, repind, dar dacă dorința mare lui Duci este să ha, ha, te... <laughs> Bine, e bine, nu te voi certa pentru atâta lucru, fie cum vrei. Să pictez și furtuna pe Volga tot pentru mine. Dar mai întâi... Edecarii trăgând tot Totul e să păstrezi același ton, aceeași prospețime și forță de care ai dat dovadă. ascultă i sfatul, Urmează-l și o să vezi că edecarii tăi, ieșind din apele Volgăi, unde trudesc zilele aici, la Samara, vor pluti peste întreaga noastră Rusie. <faptul> Mare are lucru pe redvijnici aceștia. <laughs> Și ce teme ciudate te tratează. Uite, acum 2 ani, în 71, la prima lor expoziție, pare o mai Hai <laughs> Haide, dragă, ce mai vrei? Am văzut toate expozițiile. am văzut pe scarii. Și nu-i pot spune, Irinei părerea mea despre ei. Ea a fost foarte emoționată. Prostii, prostii, pentru Irina să-mi pierd eu vremea, un ceas întreg într-o expoziție. Nu știi gusturile ei. Tolstoi, Gogol, rimski Korsakov, Musorski. acum poftim și repede. Dar și ție îți place, Tolstoi. Ai citit pe neresuflate, război și pace. Iar aceste tablouri, dacă le privești atent, au ceva din respirația cărților lui. Uite, uite, este minunată expoziție. Cred că e cea mai bună din câte a văzut în ultimul timp. Și ce subiecte adevărate. Se pare că pictura noastră începe să prindă un contur propriu rusesc. Da, da. Începe să semenea școală națională. Deci, Alexei Pavlovici, vei pleca cât de curând la Paris, nu? Da, cât de curând, Piotr Feodorovici. De când am fost ales membru în Consiliul Academiei de Arte... S-a socotit că tinerii noștri bursieri în străinătate au nevoie de da. Scumpe Alexei Bogoliubov, ești neprețuit Sigur că junii noștri pictori au nevoie de îndrumători De îndrumători de nădejde, oameni de inimă și de cultură Deci nu se putea o alegere mai bună e, Ești un lingușitor, fratei Isev <laughs> Și să mă tai dacă știi pentru ce Generația nouă a pictorii noastre are nevoie imensă de îndrumare, da, de da, cultură Dumneata, Kramskoi, Staso. Poate și eu, nu zic. Avem sarcina să le dăm posibilitatea unei formații culturale cât mai vaste. Apropo, mă tem că articolul lui Kramskoi despre influența picturii italiene la noi nu a fost bine redactat, strecurându-se acolo o frază care generează confuzie. Ai pus degetul pe rana Alexei. Sunt acolo mai multe fraze care nu mă lasă să dorm. Cred că știu la ce te referi. De ce să mergem mereu după fustele doicilor noastre italiene? Avem doar barbă. Da, da, <sus> da. așa scrie Kramscoi. Exact nici eu nu sunt de acord cu el. Nu putem zvârli la coș pictura italiană, chiar dacă marii ei maestri nu corespund idealilor noastre estetice. Sunt acolo forțe imense care, care nu trebuie neglijate. Vorbeam însă da, despre da, da. generația nouă a picturii noastre. Uh -huh. Uite, Basiliev... Din păcate, Sărmanul tânăr are o oftizie care nu ne mai dă nicio speranță și ce pe isagismul. nu se mai poate face nimic. Nimic, nimic la el este chestiune de zile, cât mai rezistă. Și da. Repin, mă tem pentru el. Repin? Să nu-mi spui că și el... Nu, nu, nu, din fericire nu, e sănătos tu nu atunci. Am avut în mâini și am copiat pentru propria mea liniștire două adrese oficiale emise de Curtea Imperială Nu înțeleg, deslușește-mă uh... Nu vă supărați, domnule, da. vă deranjem cu o întrebare uh, Vă rog, vă rog Soția mea vrea să știe unde sunt pescarii lui Repin. Vă rugăm foarte. Zi. Vreți să spuneți edecarii de pe Volga? Edecarii, edecarii! Chiar așa spunea și Irina, prietena mea. Prima sală, la dreapta, îi zăriți imediat. Mulțumesc. Un grup de oameni care trag la Edec un șlep pe Volga. Mulțumesc. Dacă știți ce înseamnă Edec. Vai, domnule, se poate. Vă da, mulțumim, mulțumim, mulțumim mulțumim. Așa, deci adresele imperiale. Da, da, da. Da, ascultați, după pilda pictorilor de gen, să călătorească trei ani prin Rusia pentru a studia traiul poporului, ținând seama că nimic nu ne împiedică și având în vedere talentul lui Repin, cu care înfățișează viața rusească, sunt trebuie Vera Repina pe unde i-au purtat pașii soțului ei în căutarea de chipuri pentru portretele sa. Chiar, chiar că da. E, rog pe altețea voastră să-i permită lui Repin ca în primii trei ani de bursă să călătorească prin Rusia. Dar scump pe pietră aici se vorbește de o bursă prin Rusia. Da, da. Dar acum, de curând, pe 30 aprilie, s-a emis documentul de eliberare a unui pașaport pentru plecarea în străinătate. Bravo lui! Mă bucur de inimă. Să nu uităm că marelui Duce Vladimir i-au plăcut la nebunie edecarii, sezizându-le valoarea artistică încă din faza lor de crochiu. Iar ai de față, după cum s-a relatat. Domne în sus l-ai stârnit pe Duce să-i vadă expoziția. <laughs> da, eu, eu mă tem însă că ducele nostru n-a avut în clipa achiziționării tabloului o inspirație prea fericită. De ce? Oare nu cei mai deseamă critici au convenit că este o mare operă de artă? Nu, nu, nu la asta mă gândesc, pe Alexei Bogoliubov. Dar locul din perete pe care l-a desemnat ducele edecarilor va fi mai mult gol, așa cum i-a prezis chiar el ca un adevărat tablou predvișnic, va călători foarte mult. Expozițiile itinerante prin Rusia au și dovedit-o și mă tem că în curând tabloul va lua drumul expozițiilor internaționale. Ce te Ai 34 de ani și mondiala de aici din Paris te-a încununat încă o dată cu succes de plin. Și hăituielele, Alexei da. Petrovici? Da. Și toți cei din Patrica, Afsenco care vorbește de decarca despre o temă stupidă, numindu un tabloul Vas absurd cu scrânciob. Fiindcă îți place să te flagelez. Ai uitat ce a spus Dostoevski? Dar Vladimir Vasilievistasov. Uite e articolul. Îl am veșnic pe masă. Uite, citește-l. Îl știu. Uite, sunt sigur că îl știi, dar nu-l apreciez ca atare. Nu crezi în forța lui de comunicare. Eu da. Ascultă-l cu atenție. Repin a prezentat acum un tablou cu care mă îndoiesc că s-ar putea compara multe din operele create în domeniul artei știu, ruse. Știu, știu, Alexei e, Petrovici. E, e, e. Dar Stasov nu-i decât unul. Mulțimea însă, publicul cel mare. să spun eu ce a făcut Stasov cu glata Repin. Tu n-ai fost acolo. Nu la Mondiala de la Veneția, ci acolo la noi, în Rusia." Și vine, lui Repin, acest tânăr de nici 30 de ani prezentându-ne absurdul său vas cu scrânciop să ne facă educație artistică, domnule Cine spune că e de carii lui Repin? Sunt un vas absurd cu scrânciop. Domnul Avseenko o văzul? Poate pentru domnia sa și pentru alți patronimici cerealieri ca Orzov, Meiulov, Sekarov... <coughs> Acest tablou repinian să apară absurd... <coughs> Domnule Stasov, interveniți, nu lăsați acest impostor să mânjească cu tine o operă de artă națională. O clipă, o clipă, Lasă-l, lasă-l să-și dezvăluie știința și ura până la capăt. Numai așa-l putem nimici și câștiga adeziunea publică. Da, domnilor, înflăcăratul apărător și-ar vedea mai bine de pieții lui, plămâni sfărtecați de boală și de peisajele pânzelor lui, nu de tabloul altuia, căci. Ce avem în fața ochilor noștri domnilor, ce avem? Priviți acești oameni, aceste epave! Doamne, doamne, de cior fi atât, de murdari, de flânduroși, ce zdrențe, piepturile dezgolite, bătuți de arșită, au căpătat o culoare, cafenie roșcată. Mai sunt brăzdate și de rosături roșii, toți au niște figuri posomorate, e ceva, da? când și când printre șuvițele de păr căzute peste ochi scapără cât o privire grea, fețele nădușite strălucesc chiar, că de pe ei sunt aproape negre, oribil, oribil, Vladimir Vasilievici. Ai terminat, Avsenko? Da, da, da, da, cred că da. Ce s-ar mai putea adăuga în plus despre ei, despre o asemenea monstruozitate? Domnilor, Domnilor Repin este un realist ca și Gogol. Domnul Avsenko are dreptate. Ei ați văzut, ați văzut? Și tot ca și Gogol, este profund național. Cu un curaj rar întâlnit la noi, pictorul s-a scufundat cu totul în adâncurile vieții poporului, ale năzuințelor lui, ale crâncenei realități în mijlocul căreia trăiește poporul. Prin concepția și realizarea lucrării sale, domnul Repin se dovedește a fi un mare și vigoros artist și gânditor. Așa e, așa e, priviți edecarii, cercetați cu atenție pânza, magistrală pânza, ce forță, ce penele. Da. De aceea tabloul lui Repin ne zguduie ca o lovitură de trăznet După un secol lung de ahili bacante și centaur Adevărat, destul e prea multe bacante Vrem oameni adevărați, vrem viața adevărată Nici da. când soarta urgisită a oamenilor transformați în animale de povară Nu a fost înfățișată pe pânză ochilor privitorului Într-o realizare atât de fricoșătoare Neapărat, destul, are dreptate, dumne. bravo Stasov Bravo, Repin! Bravo. Vladimir Vasilevici, ce s-ar face arta rusă fără cuvântul dumitale? Cu toate acestea, ei nu sunt edecarii elegiaci ai poetului Necrasov, care se tânguie și gem în al lor strigăt ce repetă jalnicul refren: Vai, vai, vai, nu, nu! Edecarii lui Repin sunt oameni puternici, cu sufletul tare de neînvins! asta acolo, Ilia. Dar eu, da. Eu am auzit mulțimea cântând înflăcărat acest minunat cântec popular. Și am înțeles că omul rus va putea privi întotdeauna cu admirație și recunoștință pânza creată de tine. Alexei Bogoliubov, ești un prieten adevărat. Da, tu, Stasov, Lev Tolstoi, Modesmusorski. Alexei Petrovici. Da? Ministrul Comunicațiilor, Zelenoi. Vrea să-ți vorbească. Mie, aici, în atelier? Da, da. Nu știu ce vrea să spună despre domnul Repin. Mm -hmm. Insistă foarte vehement. Să-l primim, atunci Ivan rival. Spuneți să intre. Da. Oare ce-o fie vândut cu noi, Ilu? Foc eu și eu? lumina asta. Poftiți. poftiți. Da. Alexei Mogălubo! Da, da! Bine da, că te-am găsit! Da? Și mai ales bine că am ocazia să întâlnesc pe acest tânăr foarte important. Repin, nu? Repin. Barca da, așa am auzit că te cheamă. Ilia Efimovici Repin. Pictor, da. Cu cine am onoarea? Revin, da, revin. Ia să-mi spui, tinere, pentru Dumnezeu. Ce naiba ți-a venit să pictezi asemenea bazaconii? Cum? Ai început și tu ca Tolstoi și muzori? Nu știu ce am început, dar, oricum, compania lor mă onorează. Dumneavoastră nu vă place Tolstoi? Sau nu l-ați citit? Cum se mă face? Ra. Eu, care am devorat opera, ard de nărăbdare să-l cunosc. Aș vrea să-l aud, să știu cum vorbește, ce spune, ce gândește. Adevărat! Lev Nikolaevici, una din mințile și inimele cele mai strălucite ale Rusiei noastre de altă. Despre Musorski. Muzica lui este fascinantă, uluitoare, ca și întregul grup al celor cinci. Alexei Petrovici, Alexei Petrovici spune acest trebuie să începem odată. Nu-mi depace. Eu sunt obișnuit să fiu ascultat. Nu să ascult. Dar vorbiți, domnule, nu vă așteptați. Dacă doriți să ne spuneți ceva, faceți-o. Ce dracu! Dar pentru asta ați venit, nu? Tinefele Rebin? Da, vă rog. Hai când ce ascult? Da, bineînțeles. Da, soba! Da. Ascultem, doar te ești rus? Da? Da. Băi, atunci să fie rușine. Vă ați să zic că ești rus da. și faci pictură. Da. Subiecte din transporturi. Bine, dar sistemul ăsta antidenuvian de transport a fost complet desfințat de mine. Nu da, chiar din... de tot. Com, Cu duința excelenței voastre. A da, ba da. Peste câtva timp nu o să-și mai aducă nimeni aminte de șlepurile astea hârbuite Și dumneata de acolo te-ai apucat să le pictezi Nu adevărat le pictezi. excelență le-am pictat Da, mai mult încă Le-ai dus și la expoziția mondială de la Viena E adevărat da? excelență Le-am dus și la expoziția mondială de la Viena Și mi-închipui că visezi acum să găsești vreun imbecil de bogătaș Care să-ți cumpere gorilele astea O care de muzici Vă reamintiți tabloul? Da, îmi amintesc o aia? Da. Că destul la părere de rău. E, și vă reamintiți cumva și cele trei personaje din față, din primul plan al tabloului? Da, da. Cred că da. Ei bine, eu. în față, în mijloc. În mijloc? Cel cu o treapă de pe cap și cu cămașa din care curg zdrențele e Canin. Canin? Ce asta e o glumă? Vrei să spui că există cu adevărat un asemenea om? Canin. Nu, nu e posibil. Este excelență. E numele acestui om care trage șlepul cu pieptul. Privește-i trupul jos, ca al unui voinic din basme și mai ales ochii excelență. Amintiți-vă ochii săi blânz, supuși, dar deosebite de inteligenți." Deci, cani." Iar cel de alături, cu mâinile împreunate una în alta și încovoiat din cauza efortului, e Ilca, marinarul." Ilca, marinarul, ascultă repind." Crezi că am venit aici să-mi explici tabloul și biografia tuturor zărântocilor care sunt pictați acolo? Atunci pentru ce, pentru alta excelență? Pentru ce? Pentru ce? Îl auzi, da. Dumneata, ca profesor emelit și ca supraveghetor al acestor bursiei să ar cădea să-i pe domnii ăștia, cărora guvernul le dă tot ce le trebuie să fie mai, mai patrioți și să, să nu aducă la expozițiile mondiale o, bielele astea slăfite, spre binele și prestijul dațului noastre! E un tablou unanim anima excelență! Da, da, da. Marele pictor german, Friedrich Pecht, portretist de renume de care ați auzit și dumneavoastră cu siguranță, a spus despre edecarei domnului Repin câteva fraze elogioase. Da, da. Edecarei de pe Volga? Ce tipul? Nu pot să-i uit! A fost cea mai remarcabilă lucrare în genul rusesc. al cui este... De bună seamă, al galerii Tretiacov. Tretiacov? Alexei Petrovici. E adevărat că are multe fracuri achiționate galeria lui, dar nici, nici chiar așa. Aș vrea să văd împăcilul care l-ar cumpăra. nu e un lucru greu de înfăptuit. Un simplu drum la Petersburg, la Marele Duce. L-am executat la comanda lui Vladimir Alexandrovici. Marele Duce? Da. Vladimir Alexandrovici? Da Așa ai spus? Da Mâine, da, mâine Nu, nu mâine Astăzi, astăzi, dacă mai este de acolo, în expoziție Mă duc să-l văd, mă duc să-l văd <laughs> Lev Nicolaevici, dumneavoastră aici De ce te temi? Este pentru prima oară... Ești vorbă, Lev Nicolaeviș, dar știți, este o bucurie atât de plină să vă fiu gazdă. Intrați, intrați, vă rog, intrați. Uitați, aici, aici, un botol mai comod. Pe căldura asta poate doriți o cană cu apă. Da, da, da, da, o cană cu apă proaspătă, dacă este și rece. Te-am deranjat cumva, lucrai... Știi că eu sosesc întotdeauna pe neașteptate Ca la prima noastră întâlnire Anul trecut în 80, nu? Da Când ați intrat în atelierul meu din strada Valșuitur noi Într-un surtuc negru, lung, cu barba aceasta căruntă și bogată mm. Cu statura uriașă V-am recunoscut într-o clipă Deși nu vă știam chipul decât de din din lui Cramscoi Acum însă <coughs> yeah. Oare câte schițe mi-ai făcut? Iată apa Schițe, puțin elev Nicolaevici mm. Nepermis de puține mm -hmm. Dumneavoastră sunteți mereu altul Niciodată același ha. Ia, ia spunem Și acum tot atât de puține în zestrate s Lev cotești Nicolaevici <laughs> Victor, fără talent <laughs> Îmi place E într-adevăr ceea ce crezi despre dumneavoastră Zici că iubești cu pasiune arta și că n-ai să o părăsești niciodată, mh? De ce aș face altfel, Lev, Nicolae? Pentru că eu cunosc un tânăr pictor care a renunțat la arta părându-i pur și simplu imoral să-i se consacre astăzi. Și? Și s-a făcut învățător, dragul meu. Învățător! Mm, da. <laughs> În acest mod poate fi mult mai folositor societății. E datoria noastră, spunea el, și eu, dragă Ilia, sunt într-un totul de acord cu el... Să o sândim bicisnica noastră nepăsare față de toate grozăviile vieții. Dar aceste grozăvii... Știu, știu, știu. Aceste grozăvii cu care ne-am obișnuit între atât încât nu ne mai băgăm în seamă, împăcându-ne cu ele și ducându-ne mai departe viața, pierzându-ne conștiința, nedreptățind pe frații noștri mai mici pe care îi înrobim fără rușine și asuprim fără preget. Iată. Iată o apă gustoasă, așa cum numai la Iasnaia Poliana mai afli. Știi că nu toate cartierele Moscovei au asemenea apă? Nu, nu, nu știam. De fapt De fapt eu aș dori să vă întreb un lucru mai mai dificil. Mm. În tot stăruie întrebarea pe buze, dar nu îndrăznesc să o formulez în cuvinte. E un repuraș, prietene. Nu chiar. Mai mult o nedumerire. Am întrebat și pe alții. Chiar și pe Vera Repina cu care acum de când ne-am mutat la Moscova, parcă nu mai merg treburile așa de bine. Spune, mamule, spunem, Întreabă-mă pe mine dacă eu sunt subiectul acestei nedumeriri. Hai, hai, hai, dai drumul. E bine, Lev Nikolaevici. cum se face că tocmai dumneavoastră Autorului Război și Pace. Vă pădați de acest minunat dar al scrisului. Mm, asta era. E, atunci, dragul meu, mai fim obici. Știi cu ce se aseamănă reproșul dumii tale? De altfel, nu numai al dumii tale, ci al multora, foarte multora dintre cunoștințele mele. Hm? Nu-ți trece prin când, da? că nu. Cu stăruințele unor copii care se țin scaide de dacă lor... Se le mai spună bastmul pe care l-am mai povestit și ieri. Lef, și am să spun acum și cu ce seamănă arta tale și pasiunea pe care o ai pentru ea. Dacă, dacă ai și puțin vin alb, bun, nu tare, aș vrea să măi un pic apa. Da, da, da. da. da așa, așa. așa. Minunat. Eh, nu, nu, dumneata, puneți că trebuie Da, da. Ai uitat că eu nu mai o urbeau beau câțiva stropi de vin la o cană cu apă Mai când sunteți foarte obositele, Nicolae Sau când mi-apasă pieptul la mărăciuni grele Unde rămăsesem A, da Vorbeam despre pasiunea dumitale pentru artă Mă urmărești? Acum sunt gata, paharul e gol Imaginează-ți un săran care trebuie să-și are ogorul. Stă gata să-și înfigă plugul adânc în glie. Deodată iată pe cineva că ea ține cala și arătându-i viermii ce mișună în pământ, îi spune Ai milă de bieții viermi care s-au aciuit și ei aici și o duc atât de bine. Eu o sălbăticie ce faci lumea ta. Ei nu, Lev Nicolaevici, nici astfel. Sau spunându-i... Cum adică? Se poate să nu cruzi floricerele astea frumoase de câmp? Iată ce înseamnă arta în vremurile noastre, care pun probleme atât de serioase. Lev nu te înțeleg. Te cunosc. Cred că te cunosc bine, dar nu te înțeleg. Hm. Te-am văzut la iasne Apoliana mergând pe jos, Desculț. Hm. Te-am văzut la scăldat în apă rece. Te-am văzut îmbrăcat sărbătorește la seratele curții și te-am văzut doar cu o bluză neagră, cu sută în casă, cu pantalon negri, croiți, o și cu o șapcă albă, cu cozoroc, ponosită. Te-am mai văzut brăzdând cu plugul pământul negru, aspru și tare al vecinei ah. voastre, văduva, în timp ce pieptul și fruntea îți șiroia de sudoare și peste tot, întotdeauna, erai același om, uriașul la iasne apoliana. El ia Mai mult încă. Uneori atunci când îți fac portretul sau când stăm de vorbă peste chipul dumneavoastră, se așterne ușor pe negândite chipului canin. Vă văd pe amândoi într-unul singur, deși știu că nu sunteți una. Și știu și de ce, Lev Nikolaevici. Pentru că pe chipul tău este întărită o înțelegere mai adâncă a vieții și o durere mai mare, pe măsura înțelegerii. Rapin. Ai să-mi spui ceva grav, Lev Nicolaevici? Nu trebuie. Nu întreba încă. Continuă să vorbești. De tine, de mine, de arta noastră, de Dumnezeu sau de diavol, dar nu-ți opri vorba. Dar eu, Lev Nicolaevici, nu pot să creez numai pentru a crea. Exclus. Nu pot să fac din tablourile mele un fel de scoarțe care să-ți mânghie ochiul, să împletesc horbote. Realitatea este prea dură, așa cum spuneai, dumneata, ca să mirosesc timpul mâzgălin de sene. Asta e treaba domnișoarelor de la pensiune. Atunci, Iliei eu plec. Iar tu, dacă mai ai la tine copia e de carilor făcute pentru Stasov sau alta, oricare, du-te la ospiciu cu ea. Levnicu. ia și pânză și penelul și vopselele și du-te! Sufletul muzicii noastre, Musorski, nu mai are mult de trăit fă portretul. Azi ai venit mai devreme ca de obicei, Ilia, ai fi Da, am văzut cum cădeau ieri razele de lumină prin crengile copacilor, ca prin niște filtre. Și m-am grăbit să prind iar momentul acela. Chipul dumneavoastră avea o culoare aparte. Ai făcut bine. Lumina este un factor foarte important. Când ai de face cu moribunzie? mă modest prietene. Cine se gândește la moarte în asemenea clip. Dumneata și cu mine trebuie să trăim încă multă vreme. Avem atâta de spus. Aici, în parcul acestui spital, e atâta viață și atâta frumusețe că poate inspira și un neîsprăvit darmite un geniu. Geni? Astea sunt treburi încurcate, prietene. Spune-mi, de exemplu, ce ai simțit când ai pictat edecarii? Multă vreme am dorit chiar să scriu o partitură pentru ei. E un tablou răscolitor. Muzica lui Musorski pentru edecarii? Mi se pare o promisiune de vis. Un vis care va rămâne veșnic plinit scumpă A, Cum am lucrat la el? Nu știu nici eu, dar am lucrat aproape trei ani. Cu desene, cu schițe, cu studii, cu tot. Iată te rog, capul ceva mai sus. Trebuie să-ți văd fruntea, ochii, gura. Ce portret să-ți fac dacă nu stai o clipă locului? Iartă-mă, dreptate, voi încerca să nu te dezamăgesc. Ce mai ba. Înțelege și tu că trebuie să te grăbești. Dar abia e a patra ședință, nu pot să fac minuni. Nici eu, Ilia, nici tu, nici doctorii. Dacă dacă știi ce efort depun să rezist în scaunul ăsta Te înțeleg, te înțeleg Și eu mă simt un pic obosit Hai să ne odihnim puțin Să ne închipuim Să ne închipuim chiar că suntem la un concert de muzică bună Muzică rusă Bucăți alese din cei mai mari muzicieni ai noștri Tchaikovsky, Glinka Tchaikovsky, Bun Ceva din lebedele, nu? Sau spărgătorul de nuci iar Gvinca? Ce alegem din el? Ruslan și Ludmila. Ruslan? Minunat! He? Acum să reluăm. Ridică-ți privirea modest Muzorski. Pentru partea a doua a concertului nostru, să ne gândim la rimski Korsakov, La Balakirev, Glazunov, Liadov. Nu-i putem omite nici pe... Mă gândim la... și Hrezan. Mm, alegi numai muzică senină, optimistă, descrățitoare de frunți. Nu-ți place plânsul, așa mm, Știu și eu. Mă strădui să prind o tentă anume. Nici în pictură nu ești în înfrânt. Tablourile sunt pline de curaj, e de care tăi nu sunt înfrânt. Sunt obosiți și umiliți, dar demni în suferința lor. Un om ca toți oamenii. Modest Musorski. Eroismul poporului rus te am mai auzit vorbind despre asta. Și nu e adevărat. În sufletul omului rus luește un eroism cu totul aparte. E vorba de acea flacără untrică profundă, care mistuie personalitatea lui obișnuită până la completa uitare de sine. El este cea mai măreață torță a vieții, în stare se miște și munții din loc. El a condus bătălia de la Borodino, a dat foc Smolenskului și Moscovei, a clocotit în inima bătrânului Cutuzov. El nu se teme de moarte. Iată forța lui, invincibilă, și la fel este Boris Gudunov, Modest, Hovașina, Târgu de la Sorocinsk, și, dacă vrei, chiar mica baladă a Puricelui, pe care trebuie neapărat să o includem în concertul nostru. Îți place, Ilia Efimovici? Cu adevărat îți place, Repin. O am permanent în urechi, muzicantule. Ce ai permanent în urechi, Victor? Salut, Modest, salut. salut. Ce nouătăță ai pentru noi astăzi? Suntem la un mic concert de muzică rusă, Vladimir nu, nu. Vasilevici. E, eh, și dumneata. E muzica bună. Tocmai ascultam Balada purici. Ai aici e bine? Nu suntem prea în fost? Sau... E... El zice că nu, Vladimir Vasilevici. Așa te. Deci, domnii orchestra atacă primele măsuri ale baladei. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ești, ești un nebun, Ilia Efimovici. Mai nebun decât mine și decât el. Nu mai spune astfel, Vladimir Vasilevici în stare să mă interneze alături de tine. Doar dacă închidem spitalul, fraților. Cu doi ca voi dau faliment. Ei, hey, prieteni dragi, boală veche, ce știți voi? În pravoslavnica noastră Rusie, nu poți supraviețui dacă nu ieși uneori din tiparele clasice. Nu trebuie să arunci vina pe oglindă când se mutra mutre apocită, Ilea Dar cine spune asta? Numai că nu toți oamenii au mutre apocite, iubite Stasul. Există și figuri luminoase, există și chipuri sublime, a căror strălucire luminează mase întregi de oameni. Cât de tânăr ești trepi, ai toată viața înaintea ta. Nu no, irosi. Dar ai numai 42 de ani, Modes, de ce pe asta? Nu, nu ne despart de 5 ani. Avem aceeași viață înaintea noastră, aceleași ideal. Idealul nostru acum este portretul. Il ai arătat lui Vladimir Vasilievici. ce zici, meștere critic? Mm. Îți place cum va rămâne chipul meu în amintirea urmașilor? E zestra mea din urmă. Mm. Nu te cosprânge, Măsorschi. Portretul e pe măsura operii tale. Ar mai fi un lucru, Vladimir Vasilievici. Să iei, dumneata, tabloul pe care mi l-a dăruit Rebin. cari? Dar ți-l-am dat ție. Pentru el voi face o altă copie. Nu, nu, Rebin, lasă. Mie, oricum, nu-mi va mai folosi multe ceasuri. Îmi rămâne și regretul că n-am compus nimic pentru asemenea pânză. Dar vei compune, vei compune... Îți spun eu că vei scrie ceva dumnezeiesc de frumos Și edecarii mei vor trăi o a doua viață prin tine, modest Musorski. Nu-i așa, Stasov, spune și tu, în vorba ta, va găsi crezământ spune! Lasă-l, lasă-l, Revin. El nu mai aude și nu mai vorbește. De azi înainte, pentru el, va vorbi doar muzica lui Și portretul pe care l-ai terminat acum câteva clipe. Peste ani, poate un alt muzician, altădată, va compune ceva pe măsura uriașei tale pânze. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Edecarii de pe Volga Scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nour Au interpretat actorii Mihai din vale, Ion Pavlescu, Mircea Bașta, George Wancia, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Catrinel Paraschivescu, Constantin Coșocaru, Nicolae Iliescu, Ion Lemnaru, Mihai Niculescu, Violeta Berbiuc, Liviu Crăciun, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez Regia de studio Rodica Leu Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Silviu Jicman